Hvala, da lepo zdrav vsem, ki ste prišli prihajate, in pozdrav vsem, ki Tisti, ki prihajate, to so predvsem danes djaki iz 3. gimnazije, Tretja gimnazija, fakulteta, Salon, kjer uporabnikom letos in društvo za nevronice. Smo sodelavci tega dogodka in naša današnja prva gostja je v ciklu ki izprek da bo zajeljeno vse stačnih dogodkov. Smo povabili Kristino Božički, ki bo podorila do sodobnih popoliznih. Z moje strani je to v bistvu vse, teda, Kristina, izvrljš. Hvala. Uh, lep pozdrav. Aha. Lep pozdrav uh, tudi z moje strani. Hvala vsem, da ste prišli uh, v resnici, vdeležba je tako um, fantastična, se mi zdi tako, da bom imela tudi malo treme. Zkratka, jaz izhajam predvsem iz um, tega, kar vidim, slišam od drugih ljudi, tako da večina stvari, tudi kaj jih potem povem oziroma lahko povem, je nekak izhaja iz um, pameti, premislekov in um, znan številnih drugih. Mislim pa, da je to pri poskusu razumevanja današnjega časa, tudi to spomembno izhodišče v tem, da je pomembno si zastavljati vprašanja in nekako puščati čim bolj odprte prostore tudi za odgovore in predvsem med velik skepse, ko nekdo ponuja absolutne odgovore. V smislu, da to je edino tisto, kar je pravilno, edino možno, še posebej, če v bistvu se to gradi na ustvarjanju sovražnega odnosa do nekoga drugega, do sod človeka. Um, zdaj, kar se mi zdi pomembno pri razumevanju današnjega recimo temu, če rečemo, populizma, je nekaj, kar je v bistvu pripovedoval, oziroma kar je upozarjal uh, mađarski filozof Gašper Tamaš, um, On je v bistvu bil zelo skeptičen do samega dejstva, da se je to, kar se zdaj poraja po Evropi označilo za populizem, um, zaradi tega, ker je rekel, da populistična govorica v svojem bistvu nujno ne pomeni neki negativnega, če nagovarja ljudi um, na način, ki jim je dostopen in če ponuja rešitve, ki so v koristi ljudi. Problem, ki jaz mislim, da nastane danes um, je ravno to, da v bistvu populizem, ki se ponuja in ki se zdi v sponu, je ta, ki ponuja nekak totalne rešitve, dokončne odgovore in ki gradi na tem, da ustvarja sovražnika in napaja tudi sovraštvo do drugih ljudi. Drugač, meni se tako se mi zelo pomembno tudi pri razumevanju tega, kar, o čemer danes govorimo, kot o porastu skrajne desnice v Evropi, se zaveda, da to je nekaj, kar ni novo. Um, tudi v Sloveniji smo imeli skrajno desne skupine, um, o njih je pisala Anuška Delič, takrat je bila še skupina vladen Donar, ki se je izkazali, da so člani bili potem tudi člani SDS-a. O njih je naredil dokumentar uh, koalicija sovraštva Erik Valenčič. Te je v bistvu skupina, mislim, da so se samo v določeni meri preoblikvale. Um, in zavedajo se v bistvu sprememb družbenih, ki se dogajajo. Na nek način danes so okoliščine drugačne, po ekonomski krizi je po mojem občutku velik, več ljudi nekako razočaranih, čutijo se izigrane in hkrati ne vidijo nekoga, ki bi res predstavljal njihove interese. Hkrati pa se ponuje v bistvu neka zelo moderna govorica skrajne desnice, ki črpa, pravzaprav, jaz mislim, iz argumentov levice, opozarja na stvari, ki, um, na kater je opozarjala v bistvu, zgodovinsko tudi levica, ko pride do rejoščine, um, do tega, da naši ljudje ne dobijo tega, kar si zaslužijo. Hkrati, um, uporabljajo tudi, recimo, če pogledamo, Hkrati pa v bistvu uporabljajo identitarne politike oziroma se predstavljajo kot lifestyle. Zelo so previdni tudi pri temu, da postavijo meje um, do tega, kar je dolg časa ali pa saj do zdaj veljal nekak za družbeno nespremljivo. Reagirajo močno, ko se jih označi za rasiste, za neonaciste, kljub temu, da v bistvu njihove ideje, če se jih razišče oziroma gre po njihovi logiki do konca, pač pridejo do tega, da se jim zdi, da ljudje se ne bi smeli mešati, da različne kulture so popolnoma čiste in izolirane enote, ki vsaka ne bo na svojem koncu. Um, Temo zdaj pač v bistvu nadevajo tudi nove termine, um, ali je to ko že rečejo, etnična, etnični pluralizem, oziroma še nekaj podoben ga, govorijo o veliki preselitvi tudi, um, oziroma relokaciji, potem, ko pride do vračanja migrantov ali pa beguncev od tam, kjer so prišli, kjerkoli to že je, tudi če so bili te ljudje rojeni, uh, mogoče v isti državi. Tako da v bistvu ideje, ki jih imajo in če se jih zasleduje do konca, v bistvu pripelajo do idej, ki jasno pač grejo po korakih oziroma se skladajo z ideologijami, um, ki so temeljile na rasističnih izkodiščih um, in nekako ja, tudi samo v fašizmu. Um, tako da, mogoče, kar je še pomembno, je, oziroma eno, eden od faktorov, ki se mi zdi, da nekako igra pri tem vlogo, pa ki ga moramo predvsem mi tudi uh, razmisliti v smislu mi novinari um, ali pa mediji, je Kakšno vlogo, v bistvu, igramo oziroma igra sistem, kakor je danes, pri tem, da se te ideje širijo. Zaradi tega, ker trenutno se zdi, da kar šteje, je v bistvu neoliberalna logika, ki je se nekako zajedla v vse um, sfere družbenega delovanja. O tem je očeri govoril tudi Tomaš Mastnak in je pač upozaril na to da je dejstvo da že več desetletij leti to poteka. Um, in da se je težko enostavno temu izogan nas v okoliščinah, v kakršnih smo. Um, Daj se pa je, da trenutno ne, se zdi, da tudi medijski svet ali pa ne vem, socialni mediji, Facebook pač temelijo na temu, da pritegnejo pozornost. Um, pozornost pa pritegne, se zdi neki, kar je šokantno, kar preseneča, kar je ekstremno. In vprašanje k cementu, ki zastavlja, je v, bistvu v kolikšni meri tudi mediji na nek način predstavljamo ekstremna stališča, um, ki potem v bistvu posvečamo več pozornosti, kot kar bi bilo potrebno. Uh, Prejšnji vikend je bila v Trstu tudi manifestacija fašistične skupine Kaza Pound in naslov v El je bil. Da glas sta pač dobila v bistvu na nek način skrajni politični skupini, v smislu antifašisti in fašisti, medtem ko sredina ne, pozabljena oziroma nima uh, prostora. Zdaj, tako da, to se mi zdi, da je med v mislih vaš čas, ko razmišljamo o tem, kaj se nam v bistvu skozi podobe, ki jih srečujemo, prikazuje. Um, zakaj pa mogoče velja? oziroma zakaj lahko upravičujemo to, je da vidimo, da kljub temu, da recimo skupine, kot so generacije identitete, ki se širi po Evropi in je tudi v Sloveniji prisotna, ali pa Casa Pound, zakaj je velja biti pozoren na njih, je to, da se v bistvu njihove ideje zelo, zelo hitro širijo tako v dokumente Evropske unije, kot v vladajoče politike v evropskih državah. In mene v resnici tako je presenetilo, kako zelo hitro in kako brez uh, nekako občutka ali pa zavedanja nevarnosti ali pa nespremljivosti uh, je tudi v bistvu vladajoča politika nekatere te ideje prevzela in posvojila, kljub temu, da se zdi, da nasprotuje tem zelo osnovnim uh, humanističnim načelom. Hkrati je pa velja ne, razumeti tudi to, kar se je izkazalo najbolj odprto, zaradi tega verjetno oziroma najbolj očitno, ravno zato, to se je zgodilo v Ameriki ob ameriških predsedniških volitvah leta 2016, da tehnologija, ki jo uporabljamo, ni, um, ni objektivna oziroma zauzema stališča, gre v neko jasno smer. Um, in To je smer, ki, ne, ki nujno ne uh, krepi ne, človekovih pravic, svobode, ampak enostavno sledi temu, da tistemu, ki ga nagovarja, ugaja in ga drži čim dalj časa potem v, bistvu v svoji sferi. Ali je to Facebook, da se čim dalj časa um, pač premikamo po mrežju ali kako Niso neutralni ne, te uh, socialni mediji. Hkrati pa, ne vem, mislim, da verjetno tudi, ko sami odpirate strani, pa vidite, kateri oglasi se vam pojavljajo oziroma um, kaj se vam promovera. Tudi, jaz nisem, ni tukaj na uh, In tukaj zadaj pač so tudi finančna sredstva. V Sloveniji imamo, mislim, tako se pojavljajo različne lokalne medijske platforme, Uh, imamo televizijo Novo 24. vek, ki precej jasno širi sovraštvo, tudi manipulativne lažne novice, um, imamo časopis Demokracijo. Skratka, to so nekak uh, podjetja, ki za katerimi stoji tako politična agenda, kar finančni kapital. Uh, tako da, jaz mislim, da varjet sam temu, da ljudje to, kar misljajo, pa verjamejo, pa to se dogaja in to res je neki, kar odgovarja, uh, tudi temu, kar ljudi razmišljajo, bi bilo napačno. Mislim, narobe je enostavno pozabiti uh, tudi na sile, ki vse to poganjajo. Um, tako da to hkrati, mislim, tako, problem, ki se mi zdi pa, da se še vzpostavi, je pa, da V teh politikih, ki so prej recimo veljali za, ali pa v tem delu političnega sveta, uh, ki prej za sredino ali pa neko ustaljeno uh, politično skupnost, se tudi v bistvu ustvarja ta ideja, da je pa populizem oziroma iskanje nekih simpatičnih ali pa celo mogoče mal šokantnih idej, tisto, kar jim bo, pridobi, kar jim bo dalo um, naklonjenost v ljudcev, oziroma naklonjenost v, uh, ljudi. In se v bistvu ne lotijo, se mi zdi, zelo resnih vprašanj, ki pa jih se trenutek družbeni odpera. In tukaj se mi zdi tudi v bistvu, da je ta past, populizem sam po in ponuja zelo preproste odgovore. Situacija, v kateri smo, se pokaže kot vse bolj zapletena in jaz mislim, da tudi marsikdo ne verjame v popreproščene odgovore. Oziroma potem, če že treba izbirati ne popreproščene odgovore, vzameš tistega, ki je najbolj popreproščen. Hkrati, um, če je to kombiniran z sporočilom, ki ti daje občutek, da si mogoče pa mal več vreden ali pa da je tvoja upravičenost do nekih pravic, do neke pozicije v družbi večja, kar pravica nekoga, ki stoji ali pa sedi zraven tebe. Mislim, da to neki kar tudi čisto na psihološki, podzavestni ravni pač deluje močno. Ne. V negotovosti, ki je ustvarjala ekonomska kriza, da je da lahko bolj ali manjkdorkolo od nas v spletu nesrečnih okoliščin, je vržen tudi v revščino, je ta občutek, da ne, da se mi pa pripadamo neki posebni skupini uh, znotraj okoliščin, ko imaš občutek, da te nihče zares ne predstavlja, neki kar je zelo lahko privlačno. In uh, daj, na podlagi česa ponujati nek odgovor temu, danes, sem se v resnici pelala Maribor, sem se spomenila na um, eno izkušnjo, k, mislim, da je bilo leta 2008, um, takrat je bil še George Bush, predsednik Amerike, in govoril se o vseh zla, ena od teh osij je bil Iran, pač bilo je veliko špekulacij, da lahko pride do napada. Um, hkrati v Sloveniji je ena oblast, oziroma je eden od enega od ministarskih položajov zasedal tudi, Drobnič, ko se ne bom sicer spomenila, kako mu je bilo ime, ampak takrat afera je bila ta ideja, ne, da je nevarno um, za plodnost žensk oziroma naroda, če uh, ženske kažejo popek. Um, in to se meni meni zelo tuje. Mislim, tuje se mi tudi popka, ampak mogoče se mi zdi pa vse kakor smiselno, da lahko pač ljudje, če želijo, se oblačijo kot um, jim paše in da vse ni na politiki, da pač postavlja pravila, kar glede tega. In pa v Iranu, ne, smo se, mislim, sem se srečala z ljudmi, z mladimi, s katerimi smo na nekaj, mislim, s katerimi si imel občutek, da lahko se pogovarjaš o podobnih rečeh, imaš podobne probleme, um, te bolj razumajo. Istočasno je v bistvu v Sloveniji bila takrat premjera filma Življenje drugih. Um, oni so pač gledali piratsko kopijo in sem jim je zdel, da to govori o njih. Um, tako da se mi zdi, v bistvu ta izkušnja, z ljud, izkušnja in srečanje drugih ljudi ti pokaže, da v bistvu zelo hitro lahko najdeš v različnih državah um, ljudi, ki so ti bliz. Hkrati lahko po svoji sosejski najdeš nekoga, ki ti ni bliz. Ni pa to nikakor uh, kakršen kol lahko argument za to, da se do njih obnašaš manj ali pa bolj spoštljivo, se meni zdi. In um, argumenti na podlagi, katerih, ne vem, tako, je pa, se mi zdi težava, ki jo tudi mi imamo ali pa, se meni zdela, da jo bo treba močno razmisliti, je kako argumentirati neke pravice ali pa izhodišče načela, ki so se zdela samoumevna. Recimo načelo enakopravnosti um, se meni vedno pa to ne more ne, biti postavljeno pod vprašaj, ampak zdi se, da bomo mogli na nov, zelo v bistvu jasen, na nek način tudi preprost način, najdeti argumente, zakaj je pomembno, da se vse ljudi obravnava enakopravno. Ker um, druga strana se kakor ima občutek, da je to njihov zgodovinski trenutek, da stvari spremenijo nazaj kot so bile. In ne, ta nazaj kot so bile, pač vključuje tudi um, privilegiranje ene skupine ljudi nad drugimi. Um, kako hiter se lahko, v bistvu, oziroma v kaj se lahko to zvede, oziroma kako hiter se to obrne, tudi se mi zdi, pred ljudem samim, um, je to, kar se recimo dogaja na mačarskem, ko so potem, ko so, ne, napovedali v bistvu prega, pregon nevladnim organizacijam, ki pomagajo migrantom, ko so migrantom preprečali um, razen po vem, en oziroma tri na dan, da pridejo državo, um, so zdaj v bistvu ilegalizirali tudi brez domce. Um, kar je mene presenetilo lansko leto spomladi, lansko let, torej letos spomladi, um, je odziv v bistvu, kako smo ga v Sloveniji tudi videli, ob predlogu dviga denarno socialne pomoči. Um, in zelo hiter, recimo tudi ne, z ljudmi, ki so prijazni, fini, s katerimi imaš občutek, da se lahko, ne vem, pogovarijo, klepetal, ki nimajo nekih predsotkov do ne nekdanje Jugoslavije ali pa um, ljudi, ki so prišli od tam in danes živijo in delajo v Sloveniji, Ampak ne, je pa pol bil vprašanje, ta dvig denar na socialne pomoči, pa je zelo hitro bilo pol vprašanje, ja, ne, ampak poznam nekoga ali pa sem slišal za nekoga, ki pa del, ne, ki ne dela noč, majo pa to kot in potem v bistvu zaslužijo oziroma dobijo ob koncu mesecu več denarja, kar ga je zaslužen, kljub temu to delam 8 ur na dan. In to je absolutno, mislim, ne, na nek način se ti zdi ok, sistem verjetan nekak ne deluje, ampak... V resnice, mislim tako, skratka mene je presenetel, kako hitro lahko ljudje, ki se ti zdijo, pač, da so um, podobno misleči, imajo uh, tudi občutek, da so oni tisti, ki so prikrajšani. Kar je, ob, mislim, in hkrati, koliko kar hiter dobiš potem na ravni politiko, ne, ki ne glede na to, da se mi z veseljem povemo, da so ljudje z ki jim je autoriteta že padla in kar kažejo tudi javno mnenjske raziskave v Sloveniji, so vendar tist, oni tisti, ki dobijo v medijih neko pozornost in ko oni rečejo določene stvari, ki so nestrpne proti neki skupini ljudi, to nedvomno postane bolj sprejemljivo, da rečejo to tudi vsi drugi. In to se mi zdi tudi nekaj, kar Je tako dvorezen meč ker marsik recimo po Trumpu ne, se, rekel, se zdaj so samo v bistvu postale te razlike oziroma krivice, ki so dokoli tako že obstajale v Ameriki, ustrajajoč rasizem, ki temelji na ekonomskih neenakostih, na načinu, kako deluje policija, kako deluje zaporniški sistem, um, da to je zdaj saj postalo očitno, da se temu ne moramo več izogibati, oziroma sreč, da tega ni. Ampak vseeno v bistvu um, Kar se je pa zgodilo je pa, da je, s tem, ko je bilo to tako bolj očitno, se zdi, da je bolj sprejemljivo tudi in da enostavno postane frajersko, če nekoga malo ne, butnaš ali pa uh, o nekom rečeš žalive stvari oziroma ga užališ um, in druge stvari, s katerimi se je Trump hvalil. Tako da tukaj je nova, uh, se mi zdi, neka tudi čist konkretna družbena dimenzija tega, prot kateri bo pa potrebno, jaz misljen, tudi zelo konkretne prakse sodelovanja, spoštovanja, spostavljati na terenu, če um, se kukorkoli želimo temu zoprstaviti. Um, je pa zanimivo, ker se mi zdi, da med politiki so zelo redki ti, ki zares zaupajo v ljudi oziroma vidijo v ljudeh svoje zaveznike. Meni tako, recimo, politikov, ki bi gradili na tem, da bomo skupi rašvali probleme, da se da najdeti um, rešitve, se mi zdi, da je zelo malo um, in tukaj je, v bistvu, pač, meni se zdi neka ne vem, zanimiva dinamika, čisto vprašanja tega nezaupanja, tudi na katerem um, na nek način gradi tudi um, skrajna desnica s svojo populistično retoriko. Tako da tako, uh, es bi tukaj na tej točki se mogoče ustavila, pa bom zelo vesela kakšnih komentarjev, vprašanj uh, in drugih stvari, lahko tudi velikih kritik, um, pa, ja. Uh, um, Skritična presti, ko ne vidim o, o preproščenih odgovor, pa bom zavoljil tega, se povsem razadeva. Glede, Imaj mama je makedonka, ima ponce je hosanka, ima najboljši prijatelj po hrvati in srb. Jaz sem pa FDS-ovec se identificiram pod lesničar. Uh, Dovorili ste o skrajnih lesnici, ki je včasih uporablja Zagodinsko lepičarske argumente. In me zanima, kako vi definirate, kaj je lesnica in kako merite kdaj je ta lesnica postane skrajna. Se pravi najprej mi dovedete, kako definirate, kaj je lesnica. Na to voprosim, kako merite, kdaj da ta postane skrajna, se pravi kdaj je ta meja, postane skrajna, kdaj je še nupadna in kdaj je skrajna. In bo še nekak bi se predem, ne govorite, če boste nacionalizem omenjali kot argument ali pa prveteri za to, kaj je desnica, mi vas opozorijo na to, da je zadeva tudi tukaj malo subtilnejša, ne? ker zgodovinsko je tudi levica na nek način, v nekem smislu, v določenih kontekstih, če ne zgodaj v kontekstu kritike, tujega kapitala uporabljala nacionalistični komenten, bo zaprosil, da zelo tukaj, subtilno razdelate, kdaj jim je nacionalizem kriterij, za to kaj je desnica. Um, jaz, jaz se bom potrudil po najboljših močeh. Zdaj, kar jaz vidim znotraj dela, ki ga upravljamo, kako razumemo desnico, je enostavno tudi nekak iz kontekst, zgodovinskega konteksta. Um, nedvomno se ta, m, mislim, tudi se mi zdi čisto samo, kako se tem reče, torej stvar same defi, samo definiranja, samo opisaja. Uh, ko kar jaz svem, se tudi SDS ali pa Nova Slovenija uh, prepoznajo oziroma definirajo kot desne stranke. Zdaj, kar je za njih značilno, je to, kar se reče določena konzervativnost v politikah, uh, bi se jaz mislila, torej ustrajanje na tradiciji, dostat v povezavi z rimokatoliško tradicijo, ne nujno vedno, Um, Vse kako je pa, z, mislim, in potem v bistvu tudi se mi zdi, ko pride do ekonomskih politik, veliko bližje um, neoliberalnim idejam, kot kar pri drugih strankah. Je pa res in to je, mislim, tako, to je zelo zanimiv, pa je se nam spomenila imena um, avtorca knjige Kill All Normies. Ona v bistvu pač razlaga v tem, da do nas bi mogli biti veliko bolj v bistvu pazljivi pri tem, koga kako definiramo, ne? ker imamo tudi znotraj, ne vem, levice ali pa znotraj desnice libertal, libertarce in imamo potem liberalce in imamo potem, ne vem, recimo tudi neonaciste, ki pa jaz bi jih že vrstila v skrajno desnico, ne? In jaz mislim, da pri poskusu definiranja tega, kdaj desnica postane skrajna desnica, bi jaz rekla, da zame takrat, ko začne širiti v bistvu sovraštvo do drugih ljudi oziroma argumentira svoje politike na izključevanju so ljudi. Ker jaz mislim, da absolutno, ne, pri nacionalizmu um, Nacionalizam ni nujno nič slabega, po moje. Ampak vprašanje je, kaj mi definiramo kot nacijo oziroma kaj mi definiramo kot narod. In zdaj, če mi rečemo, okay, to je stvar vaše oziroma naše krvi in naših prednikov, ne, mene postane strah. In tudi konc koncev ideje republike temelijo na ideji tega, da skrbimo za ljudi, ki so na nekem teritoriju. Ne? Torej, ne določamo na podlagi ne vem, zgodovinskih um, se to reče, prednikov in tega, od kje je prišel um, moj oče, moja mama, moj pradet, ampak v bistvu temeljimo na tem, da ustvarjamo današnji prostor, ne? ki temelji na enakopravnosti, svobodi in čim boljšemu jutri. Um, če se pa to gradi na tem, da hočemo nekoga izključvati, um, pa se mi zdi, da nastopi problem. Mislim, na če lahko če ni drugih vprašanj. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. To libertarne do, do trenutka, ko se nam zdi, da so ogrožene tri velike kulturne institucije, za katere verjamemo, konzervativci, da so take, ki jih je vredno konzervira tradicionalna religija, tradicionalni narod in a, tradicionalna družina. Se pravi, verjamemo proste ampak to vero suspendira na tej točki. Ne razumem pa, kako od tukaj pridemo do ali pa do nacionalsocializma. Res razumem, kako od tukaj pridemo do nacionalsocializma, da odporečamo, da je nacionalsocializem ekstremna blika tega, zakaj se za zavozemamo, kako se nazdaj ki samo identificira. Tu obstaja ta prehod, da bi to torej razdelal, harmonizacijo, ja, kakšen je Jaz mislim, da smo se na robu razumeli, mislim, da ste pravi, da je tukaj kipač, da teče neka jasna ne, ali pa nujna, kako se tam reče, um, brezpogojna smer razvoja v to. Pač nekdo nekaj je, ko izpolni s tem, nacional socializem, zgodovinsko gledano je pogojen, bi si jaz smislila, s tem, kaj je bil v preteklosti. Ko se ideje oziroma načini, ki želijo zagotoviti, ne, pa ne bo to tradicionalna religija, tradicionalni narod ali tradicionalna družina, ko se poslužujejo sredstev in načinov, um, ki bi se jih posre, posluževal tudi nacional socializem uh, oziroma vodijo v isti cilj, potem tukaj verjetno nastanejo neke usporednice. Dragač pa, mislim, ne, Vera v tradicionalno religijo, tradicionalen narod, tradicionalno družino. Jaz mislim, da to je to vse stvar definicije. Ne? V bistvu je, kaj, tradi mislim, kaj pomeni tradicionalna religija, um, v katerem prostoru, um, kaj pomen tradicionalni narod. Ne? Konc koncu, ne, v Sloveniji, kjer imamo srečališče tako romanske kulture, kot germanske, kot slovanske. Um, in Ne vem, jaz, ne, tako se mi zdi, da v prvi vrsti jaz, ko vidim nekoga, se mi zdi, to je človk. Um, jaz sem imela še ta problem, da um, ne slišam naglasov in nisem znala tudi ne, po naglasu ugotoviti, kdo prhaja približen. Pol um, naknadno, tako se družbeno socializiraš, sem zvedela, da tudi imena lahko že kažejo na to, kje kdo prhaja oziroma kaj kdo uh, miselj. Jaz sicer mislim, da temu ne gre posvečati preveč pozornosti in preveč zaupanja in se gre skoncentrirati predvsem na to, kdo ljudje so um, in jih pač ne, poštvati v tem in poskušati razumeti. Jaz mislim, da je tako, moje je, da ne, večko je različnih idej in um, izkušenj bogatejša je družba in več novih zanimivih stvari lahko iz tega nastane. Jaz mislim, da mislim, so ljudje niso tisti, ki nas ogrožajo. Če tudi oni verjamejo v enakopravnost so ljudi. Ja. In me zanima vaša osebna izkušnja. Vi ljubiljete v medijih, a, mislim, da ste premedali na dnevni, proti se ne možete daj ste na večeru. Kakši so vaše izkušnje? Ali dobiti tiska vas Kako v bistvu nastaja vodniška politika? Da je takšno, kot dogodavljate, skupajte, da se pa širijo nekaj mogoče nezaželjene sredine, prek tiste mere, ki bi bilo mogoče travšni? Jaz tako, mislim, jaz bom težko govorila, ne vem, um, za širjenje osebim, če govorimo, glede lažnih novic ali pa resmo, teh novic, ki zelo jasno manipulirajo, širijo sovraštvo. To je zanimivo, sem Hrvaška policija upozorila na širjenje ne lažnih novic um, na Hrvaškem. Jaz ne vem, kakšna je tam v bistvu ideja oziroma kako tam poteka. Um, maj izkušnja je, da predvsem se mi zdi, da znotraj uredništov, uh, v katerih sem jaz imela izkušnje, pa sem delala, je vse manj časa za resen razmislek um, o tem, kaj, kaj delamo, v kakšnem kontekstu, kakšne posledice lahko kaj ima. Um, Tako se mi zdi ta tempo, ki je meni ki se pogovarja človek ne vem, z ljudmi, ki delajo na Centru za socialno delo ali pa ne vem, umetnikom ali pa nekom, ki dela a, na železencah, Zdi se, da vsi imamo vse manj časa in da, da smo vse bolj nekako v teh um, 8 urnih delovnikih, ki se raztegnejo potem na praktično cel dan. Um, tako da se bojim, tako, kar se tiče pritiskov, je um, izkušna ta, da so uredniki v resnici zelo, zelo pazljivi, ko se uporablja izraze, kot je, vem, rasistična skupina ali pa uh, fašistična. Želijo imeti argumentacijo, zakaj, dokaze, Um, kaj je tisto, kdo jih je že tako označil. Jaz mislim, da to je sključno zaradi tega, ker je pač v Sloveniji v bistvu že obstaja ta zgodovina um, tudi sodnih potem pregonov, uh, novinarjev, ki so neko skupino označali za neonacistično um, ob temu, da so potem novinari zmagali, ne? ampak je v bistvu sanj ta proces, mislim, da je nekaj, kar je tako neprijetno ali pa vzbudi um, strah. Hkrati, mislim, kar se... Po... Jaz tukaj mislim, da je zelo to videti. No? Ta v bistvu svoboda izražanja se kaže kot um, nekaj, kar ni problem zlorabiti ljudem, ki zaslužujejo pač zelo jasno svojo agendo, kaj je tisto, kar vidijo kot resnica. Um, tako da to pol pomeni, da nimajo težav v bistvu svojo svobodo izražanja um, užaltkošnjega ali pa ga označati zelo jasno kot ne vem, pripadnika neke skupine ali pa tudi sem kar se zelo rado, ne, nacijo, narod se predstavlja kot telo in potem se Ne, v bistvu ljudi, ki prihajajo ali pa ki ne ustrezajo nekim predstavam, kaj je tipično predstavlja kot bolezen za jedavce ali karkoli drugega še, um, kar pač zbuja čisto, mi zdi, na fizični, uh, človeški ravni neprijetna občutja. Um, in ne, je skupina novinarjev ali pa ljudi, ki nimajo težav to šrt. Ampak krati pa tudi nimajo problema reč da nekdo drug, ne, ki jih označi za ne nestrpneže, um, rasiste, ne, da potem v bistvu v imenu lastne svobode do dostojanstva, ki je apsolutno pomembna, oziroma pravice do dostojanstva, pač grejo, za, grejo nad svobodo izražanja nekoga drugega, ne, ki jih za take označi. Um, tako tukaj je v bistvu to vprašanje, ki mislim, da je ne, koliko posegati v svobodo izražanja nekoga drugega. Um, kar še lahko povem glede samih pritiskov oblikovanja? Tako, jaz, mislim, nekaj tega je, ampak um, pač ali strani ekonomskih igralcev, je pa tako tudi uh, tam enostavno so ljudje, ki so plačani za to, da skrbijo, za to, da o, neki, o nekem podjetju ali pa o neki uh, inštituciji obstaja neko vidanje, da zagovarjajo jasno njihove interese in če oni upravljajo svoje delo, moramo mi novinari upravljati svoje. To pomeni, da mi nismo PR institucije ne oblasti, ne teh podjetij, um, ampak pač moramo slišati različne strani in potem po najboljših močeh predstav, kar smo razumeli in kar se nam zdi, da predstavlja trenutno aktualno situacijo. Tako da to je pa res, ne vem, ja, odvisno je malo tudi, s katerim novinarjem, po moje se človek pogovarja, kakšne izkušnje ima. Mislim pa predvsem da, ja, no to, ko sem na začetku mogoče rekla, da je uresnič čas za razmisle kotem, kaj počnemo, kaj delamo, ehm um, zelo malo. Zdaj, Nek način, se ga danali. je treba, mislim, verjetno zapolniti ehm um, Določeno število strani v, v časopisu, oziroma zaradi tega, ker se ve, da je potrebno novice dajati na spletno stran, ker se išče te klike, ne? Um, ker je to model, v katerega, s katerim verjamemo, da se zagotavlja naš način obstoja. Zdaj, aj to zapravljati, jaz mislim, da absolutno ne. Um, ampak. Kako na kakšen način to pa bolj, misem tako. Ampak o tem resnici pač pogovorov zares um, ni. Mislim, saj jaz nisem bila udeležena v njih. Razumem mogoče s kolegi drugimi novinari, ampak um, tako bolj znotraj hiše pa ne. Sekajno vprašanje. Komentarji pri pombe. Ne, ne še da nimalo cine ni drugega. Uh, kako se Um, jaz v resnici tako v veliki meri potem kaj me zanima, kaj se mi zdi da je pomembno, ehm um, res se da berem velik, pač misem tako tujih medijev tudi za zadnje sicer uh, misem dokon uh, diplomirala na pravni fakulteti, tako da izhodišče so blej človekove pravice, mednarodno kazensko pravo. Um, tudi v bistvu na začetku je bilo bolj mednarodne dogajanja um, pa v bistvu kriza v Evropi je pa zelo hitro, se začelo v bistvu dogajati da si opazil procese ki so bile absolutno antipatične ki se je izdel, da vodijo na nek način v razkroj države in posledično um, ran tako pač tudi družb, ne, raz, um, ki smo jih prej pač poznali v tretjem svetu. Um, in to je nekak pol se mi zdi tudi fokus preusmeral bolj na te stvari, ki so se dogajale znotraj Evrope. Um, zanimala me je družba, zanimajo me te delavske teme, uh, v zadnjem času neki več tudi okolje. Um, tako da stvar tega, v bistvu, kaj je moje vzadje. Um, pol v veliki meri pa to, kar vidiš, kar te sreča, ne vem, te kdo kontaktira pa makošno informacijo, na kaj opozori. Včasih so pa enostavno tudi, um, bom re, direktive urednikov, no, tako. Pač včasih je treba narediti, kar je treba narediti, zato, ki se nekomu zdi, da je to treba in da je pomembno. Um, ampak, ja, ves, pač, mislim, tako jaz, um, sem startala z, tako iskreno, sem še vedno prepričana, da Je, novinarstvo je najboljših poklicov. Mislim, tako, kaj boljšega, kot kar to, da lahko najhodaš na okrog, se pogovarjajo z ljudmi in potem o tem pišeš, pripoveduješ njihove zgodbe oziroma kaj se dogaja po, sveti, po svetu. Meni um, ja. se zdi, da je to tako, the best, ne, top. Um, in mi je zelo pomembno, da, da je to nekaj, kar mi ostane všeč. Um, tako, tako da... Ja. omenili, da populizem ni nojno nekaj negativnega, ne, pa zame mogoče lahko našteli kakšen zelo znak tipičen primer pozitivnega populizma v mediji, tako, da možno s takoj pravšem, nekaj bomo se poznali, ne. Raznic ne vem. <laughs> mislim, a imate vi mogoče ki v mislih? Ne, imamo, ampak... Mislim, mislim men, se, je... men se ti, da ne... Ta predlog, ki je bil uh, dviga denarne socialne pomoči, je bil neka taka pozitivna stvar, ki bi lahko na nek način nagovorila ljudi širše, ne? če razumemo, da konc koncu je družba, mislim, se v družbi to dobro počutimo, kot kar se počut tist, ki je nekak najšepkejši ali pa v najslabšem položaju, če se mal, ne, preformulirati pre s to v členih. Um, ampak tako, meni je tudi presenetljivo, kako hiter lahko konc koncu ta medijska ali pa javna govorica dobi čist nek drug obrat. Um, ne, kljub temu, da se zdi, da je to pozitivna zgodba, da bi se moga strinjati, da to je dober, se izkaže, da je veliko interesov, ki imajo trenutno nek položaj znotraj družbe in verjetno neke ugodnosti, pravice, ki jih niso pripravljene, ker tako zlahka um, in vidijo v določenih um, korakih v to, um, oziroma korakih grožni osebi, kljub temu, da mogoče direkt ne bi tega videli. Drgače, ne vem, mislim v resnici, jaz mislim, da vela tudi ponavljati to, da začeten odziv slovenske javnosti, ko je prišlo do prihoda beguncev, um, jesen in pozim 2015, mislim, je bil v bistvu fenomenalen, ne? Um, ljudje so prišli, so ponudili to, kar so mel um, želeli pomagati. Pač pol je nastopila neka druga dinamika, ki je začela temeljiti na vprašanju varnosti, na vprašanju tega, a so te ljudje grožnja, ne, kaj nam bodo naredili, kaj nam bodo oduzeli. Um, ampak prva reakcija ljudi je bila pač solidarnost. Ne. Te ljudje so prehodili ne, ne, stotine tisoče kilometrov, ali lahko kaj naredimo. In men recimo, kar je meni fascinantno le, trenutno gledati, je tako recimo tudi italijanski mediji, ampak s tem, da jaz ne, ne beram v originalih, ampak v pol pač ja, ali angliških izdajah, njihovih časopisov, ampak zdaj tudi ameriški in angliški. Um, ko prihaja v bistvu ta karavana um, migrantov in beguncev čez srednjo Ameriko, Mehiko, proti ameriški uh, meji so v bistvu novinarji zelo jasno znotraj člankov, ki jih pišejo, pač davzeli stališče, da to, da se bo uporabil vojsko na meji, je zloraba vojske, je zloraba pooblastil. Um, zelo jasno, v bistvu, ne ne citirajo zares kaj dost, oziroma citirajo mogoče izjave politikov, ampak hkrati takoj napišajo, da to ne predstavlja realne situacije, da to niso zločinci, ne, to niso posiljevalci ali pa karkoli drugega še. Zkratka, zem, tako se mi zdi stopnja občutka odgovornosti tega, da se ne širi nek občutek paranoje, je večji, kukor sem ga skjerkol zasledila v Sloveniji, recimo, takrat, kaj um, recimo 2015, 2016, konc koncev, tudi v zadnjih letih. In to sem je zdela, mislim, kar konc koncev, se mi zdi na nek način, um, vsaj, kar malo poznam, ali povem, so tam zelo jasni standardi, ne, kaj je novinarski prispev kaj uredniško stališče in tako. Uh, ne, v Ameriki, recimo. Um, in Tukaj pa v bistvu je pač, zgleda prišla odločitev, da novinari sami tudi znotraj, kar se konc koncu je nelogično, povajo, kakšna je zakonodaja, ne, da mednarodno pravo to absolutno dopušča, da če nekdo pride na mejo in zaprosi za mednarodno zaščito, to ni zločin. Ne. Um, tako se mi zdi, da je večja potreba potem, da se. <laughs> Na nek način te osnovne stvari, ne, ki, smo zdel, da, ki se nam je zdeli, da so samo umevne, povdari. Ne. Um, to je lepo videti zaradi tega, ker se to ni poudarjalo in se je to zares izrodilo, oziroma mi vidimo zdaj, da ne, se lahko to zdaj mnogo bolj preoprašuje, kot se je. Um, skratka, ne, se na nek način brani, slen strašljivo pa je, da smo zdaj na točki, ko So nekatere v bistvu pridobitve, ko kar smo jih razumeli, ko pride do enakopravnosti ljudi, spoštovanja so ljudi, uh, pač tako zlahka postavljeno pod vprašaj. Mislim, kar je tudi zanimiv, ne je, um, bom se spet to ne, krajna desnica ali pa skupine, ki utemeljujejo v bistvu svoje ideje na tem, da um, so neki drugi ljudje, ki ne spadajo k nam, Uh, nima težav z povezovanjem. Ne? Uh, kar vidimo zdaj, s čemer mislim tudi, da se bomo zelo veliko še ukvarjali, je, so evropske volitve zdaj, ko prihajajo spomladi, dejstvo, da um, je Steve Bannon, stratek Trumpa, čutil potrebo, da nagovori um, tudi evropsko skrajno desnico, ali pa populistično desnico, kakor se jih pač uh, definira, je, mislim, je na nek način ne, zanimiv. Oni vsekakor so internacionalni. Um, ob tem, da se v bistvu ideje in, ne, internacionalnega sodelovanja hkrati se zdi spodkopava v tem, čem je reča gospoda ali gospodič glede pozitivnega populizma, što bi predlagal, kaj bi vas dali vlaska, pozitivni populizem, uh, kritika neoliberalizma, se nam zdi, da bi to lahko pozitivni populizem iz levičarske perspektive, naprimer, da na govor o populusa proti deregulaciji, liberalizaciji, privatizaciji in Vidim, da imate problem z razpravljanjem o narodu in o rasti. Ker okay, pa damo narod in rase ob strani. Zakaj vas ne prepričajo naprimer, argumenti, ki ne govorijo o narodu in ampak ki govorijo o tem, da je Merkel, da je špandovij z interesi neoliberalizma, kar je tudi naravnost. Gremo bi reči, da je ekstremna resnica na vse čas zanima, kako to pobezovalo, s tem primer sem jaz izgraznal. A lahko sem še enkrat, Čagi, kaj? Ja, recimo, v podal sem predeno, kaj bi bil pozitivni populizem z vidika levice. Kritika ne v literalizmu, ne? Pravi, da namovalja narod, ali pokus, ali množica, ali maso, proti uh, doktrini liberalizma, ki je tada da je bo nek velik tuj kapital, ki bo prišel k nam, pokupil naša državna podjetja, našo srednino, uh, našo vlastnino, na koncu konce tudi našo vodo, ne zato, da bi zapustil več tudi, da bi konsolidiral naša podjetja da bi nas razmere, ampak da bi nas vzgold izčrpal, na koncu pa odpuščal naše delavce um, izkoriščejo naše naravne vire in tako dalje in tako dalje. Recim, v takom tekst malo pa tudi masovne migracije, ne Se poznate ta argument. Ne? Nerkove v španobiji z neoliberalno doktrino. Da Te mase prihaja prihajajo zato, ker imajo zanjen interes veliki kapitalisti. Ne? Ker bo poceni delovna sila, ki pa ogrožajo domačo po ceni delovno silo. To je ta argument, ki ste ga vi najprej spreje, če sem pravil z in imenovali tudi levičarski argumenti, ki jih uporablja takoj imelovana ekstremna desnica? Ja, jaz mislim tako... Uh, jaz um, jaz kakšnih velkih zarod nekako nisem nagljena k temu, da bih videla. No. Zdaj pa sem mal vrnila, se upam, da mi prišla nekako odgovora tega. Zdaj do odgovora tega. Um, Ko sem bila v Iranu, um, potem v bistvu je dost malo, oziroma ja, no, v glavnem tistem času, to so bila leta, uh, ki je prišlo tudi do zelene revolucije, kot so takrat to imenvali. Um, in velike je bilo pač, ne, govora tudi o tem, da je bilo to plačano, da so te ljudje uh, na uljce. Uh, no, v Sloveniji v glavnem, zdaj sem niti naj spavljam, ampak smo tudi že slišali, se ljudje so plačani, da so nekam prišli, pa tako. Včasih, uh, mislim, in jaz sem se, v resnici se nisem še pogovarjala z ljudmi, ki bi rekli, da, um, oziroma, ko govoriš s protestniki, ljudmi, ki hodijo po cestah, jaz redko kdaj srečam nekoga, ki bi imela občutek, da je tam izključno zaradi tega, da bi mu nekdo plačil. Um, vsekakor se mi zdi, da ljudje, ki so prišli kot migranti, kot begunci, kot prosilci za azil v Evropo, um, mislim, njih ni, ni hče naročil, da morajo pridati. Te ljudje so za bežali. Uh, tudi so mogali skosz take stvari, ki, mislim, za katere po moje, ne, ni dnarja, um, da bi ti plačali, da bi za to šel, uh, v kakšno tako stvar ampak greš v to samo zaradi tega, ker imaš občutek, da enostavno nimaš druge možnosti. Zdaj, kaj je, mislim, zanimiv, je tudi ta ideja, da so ne vem, begunci pa migranti nujno. Hkrati meni to, ni, mislim, tako jaz ne vidim nujno, da so to ljudje, ki um, ali pa vsaj zelo malo slišimo, ne, da bi vsi dobili zaposlitev, da je vsem fajn, da, mislim, tudi konc konc, mislim, Merklova po mojem ne rab uvažati, mislim, ali kukorkol delovne sile, mislim, že obstaja, ne? znotraj Evropske unije je konc koncev prost pretok zdaj tudi delavcev ne? na zadnje Hrvaške kot zadnje članice, ki je vstopila in v bistvu Ljudje vse skozi, skozi celo zgodovino, potujejo iščejo delo. Vprašanje je pa, kakšno delo, za kakšno delo um, se smo pripravljeni, oziroma na kakšno delovne pogoje smo pripravljeni pristati, lahko rečeva tudi kot narod ali pa ne vem, lahko rečemo kot družba, ne? kaj smo pripravljeni reči, ok, v imenu, koristi delodajalca, smo pripravljeni pristati na to, da tako in tako in tako tretira svoje delavce, ker je treba mu zagotoviti preživetje, ne na zadnji, tudi na mednarodnem ne, trgu. Ampak v resnici, mislim tako, se mi zdi, da pogosto krat pozabljamo besede, pa me boste zdaj dopolnili, ameriškega predsednika, ker rekel, če, mislim, da je bil Ford, če, ali ne, da če podjetje ne more izplačati delavcem uh, dostojne plače, nima kaj zadelati v Ameriki. Ne? Um, in tukaj, v bistvu, jaz mislim, da se moramo pač pogovarjati o tem, kako skupaj zagotoviti boljše pogoje in za delo, in za sobivanje, in za to, da ustvarjamo uh, svoje družbo, uh, pač v kateri živimo, To, da pa potem vidimo razliko med tem, a je nekdo migranski delavca, a je nekdo begunca, a nekdo prosil za azil, ali je nekdo polnokrvni slovenec in prave rase, pa po moje pač ustvarja koristi izključno samo za delodajalca in kapitalista, ki je zadi. Zdaj, aj to populističen argument? Mislim, meni se zdi, da kritika neoliberalizma Um, ki temeli v veliki meri na privatizaciji javnih sredstev, javnega dobrega, s katerim si na to ukoriščajo isključno uh, posamezniki, da ni dovolj jasna in uh, jo je težko predstaviti v resnici ljudem uh, na prepričljiv način. Sem tako, jaz, um, se mi zdi, da je bilo pač... Zelo dolg časa treba um, predstavljati neke koncepte ali pa kritiko nečesa, da se je mogoče vzbudil nek dvom proti vladajoči ideologiji, če se sploh je pri nekaterih. Še košno vprašanje? dedek ja, ja. ja. je to nična tema za te čase desni palili populize, ki ste vmenili, da so pač de challenge revolt v da so se počutili izigrane, izdane, dane. Pa najdemo uspešnega primera nejnega populizma, kaj bi to bilo, če smo prišli na nečem, če smo le še tamkajkajšnje. In tako govorijo te ljudi, ne, ki, ki jih zdaj uspešno prenašajo. Pravica jih dogovarja s svojo zgodbo. Da, da jih nekdo obroža, kot so navajeni nekdo, ki ali in tako dalje, da nekaj vzeti, nekaj, dalje. Uh, Kaj mi ljudi, mislim, kaj, mi da, kaj da ta, kaj naracija, ki bi jo uh. Jaz mislim predvsem, da mislim tako, da, ne, mislim, to zdaj tako, pa brez veze, neko mogoče, ampak jaz mislim, da ne gre, mislim, da se treba skoncentrirati manj na nagovarjanje ljudi, kukor na pogovarjanje z ljudmi. Um, in predvsem, mislim pač slišati, kaj so njihovi problemi, kaj je tist, kar njih mod, um, kaj so ideje, česa si želijo. Tudi se zdi, da, mislim, kjer se meni zdi, da um, populizem sovraštva ne, um, se zna v bistvu nekako jed, je, da jaz zelo veliko originalnih idej ali pa nečesa kar je prijazno, tam ne prepoznam. In tudi ne rešitev, recimo, za okoljske vprašanja, za ustvarjanje ne vem, boljše družbe, v kateri ne, bomo vsi raj ali pa se bomo vsi bolj šmel. So pa zelo dobri pri tem, da vidijo, kaj so šibkosti sistema, kaj je tisto, v bistvu, kar ljudi, upravlja v ne vem, negotovost ali pa zakaj so jezni in da to poskušajo nagovoriti na ne, načine, um, ki sledijo njihovim idejam ali pa o tem, kako bi svet mogel zgledati. Um, tako da, jaz mislim, in, in hkrati, ne, mislim, da tako, če hočemo preseč težave, v katerih smo se znajdeli, jaz mislim, prodajati se, ne, tako, mislim, Morajo biti iskrene stvari. Jaz tudi mislim, da, mars, mislim, da mnogi ljudje. enostavno ne verjamejo v stvari, ki sem jim ker so preveč preproste. Ne. Um, ja, je del ne, ljudi, ki si želijo preprostih rešitev, ampak jaz mislim, da podzavestno se vsi zavedamo, da je ne, svet konc koncu naše družbe, da so zelo zapletene, da so prepletene in da bodo potrebni na nek način in drugačni um, odgovori, drugačne rešitve, drugačni odnosi med ljudmi, um, ki bodo, pač, tako, nimam odgovorov in jaz mislim, da jih bo treba najdati skupi. Um, in tudi odprti v bistvu ljudem možnost, da bodo sodelovali pri ustvarjanju teh odgovorov, pri oblikovanju njih. Um, jaz mislim, da v tem pač je skrajna desnica na nek način tudi zelo spretna, mislim tako um, znajo, tako vsekakor vidimo, da, mislim, oziroma tako, kar mediji predstavljajo ali pa kar vemo tudi vem, iz Amerike, je, da nedvomno so bili bolj spretni pri uporabi socialnih omrežji, neko je prišlo do ameriških volitev, kukor recimo demokrati. Kljub temu, da v bistvu demokrati so takrat že pa obami, obamovi kampanji um, začeli s temi nagovarjanji, direktnimi nekako uporabo teh informacij. Um, vsekakor je zdaj pač občutek, da je prišlo do nekega preskoka v manipulacijah, ki so se zgodili v uh, igranju na v bistvu, te neke psihološke, na govore in možnosti uh, prepričevanja z nekimi novicami, informacijami. In tako in se, tako, tako da tam se zdi, da je poč organiziranost, da je predanost. Uh, Meni se zdi, da je manj dvoma dvomov kukr na levici, ampak vse kakor to so inteligentni ljudje, ne, ki jih ne gre podcenjevati. Uh, njihovi cilji, mislim, z njimi se mogoče ne strinjamo, ne, kam vodijo. Uh, tako da, če se vrnem, jaz mislim, da, mislim tako, da um, bo enostavno treba um, enakopravnost pravnost na način, ko bo veliko bolj radikalna, kot kar je bila v preteklosti um, in bodo tudi ljudje v bistvu skozi skušnje, um, skozi prakse, Vidal, da je neki kar je resnično. Ker uh, po moja v zadnjih koliko smo zdaj? Uh, 48? 70 letih? 48 60 70, let, 70 letih od me sprejetja splošne deklaracije človekovih pravic. Nisem um, tako enako pravno pa perijo, ne? Um, mis Jaz mislim kot ne, predstavniki oziroma kot ljudje, ki smo bili rojeni v evropski državi, um, v državi, so, mislim da so v socialni državi, s, smo izkustili lahko marsikej. Zdaj ali občutek enakopravnosti, ali občutek tudi neenakopravnosti, kdaj. Uh, marsik doj pa zelo jasno imel oziroma ima predvsem izkušnjo neenakopravnosti, take ali drugačne. Um, In tukaj mislim, mislim tako, pa na tem bo treba še delati, to niso cili, ki bi bili doseženi um, in je še veliko za narest, ne. Uh, tudi, hkrati pa tako, ne, konc konca možnost samega globalnega povezovanja, globalnega komuniciranja dejstva, da so globalni izzivi pred nami, in da je ogromen ljudi, ki se tega zaveda in ki poskuša nekaj delvati ne, na tem področju. Jaz mislim, da to je nekaj česar, mislim, zrač česar bi se mogel zavedati, da so veliki izzivi pred nami, ki jih moramo doseči oziroma graditi. Kakšni bodo, kako jih bomo zgradili, kaj se bo vlikvali. Um, to je pa na nas, da se odločimo, mislim, tako po moje pogovarjanjem in um, debatiranjem, ker pač en sam člov, ali pa ne vem, ena skupina, ena stranka, kukarkol, Um, jaz mislim, da enostavno ne more imeti pač dovolj znanja, da bi zagotovila odgovore, ki bi enakopravno nekako um, naslavljali vse krivice in težave. vem. Hmm. To je moj poskus pri razumevanju. Mislim, um, mislim pa, da je zelo pomembno, da se vrnemo med ljudi prepad, ki se je men zdel, da obstaja v autoritarnih državah ne, med ljudmi in oblastjo, uh, da se veča. Mislim, tako, uh, em, kdaj so govorili o rdečih linih, mislim tako dve stvari, so v Bosni reče vse mogoče, kar pomeni, da zakoni veljajo samo za nekatere oziroma za nekatere pač ne veljajo. Hkrati se pa potem govori o nevidnih rdečih linijah, kar pomeni, da um, nikoli ne veš. Tudi, če je nekaj prepovedano, ni zares tisto, tisto, zareče se boš mogoče znajdel v zaporu ali pa preganjan bil, ampak so neke druge, neke mali ne, naprej, oziroma um, neke druge črte, ki ustvarjajo, oziroma, ki označujejo ravnanja, um, ki jih potem, recimo, ne vem, oblast razume kot resnično grožnjo. Ne. Um, in, Mislim, to vsekakor po mojem ni smer, v katero želimo iti, no. Um, skratka, da se ta razmak vse bolj um, raspera In enostavno, š, mislim, tako, jaz mislim, da svoboščin je za izkoristiti, um, ne, ja, tako, dokler, mislim, dokler je demokracija je to za izkoristiti. Vidimo tudi kaj, ne, koliko omejena je lahko demokracija v državah, kjer se sistemu spostavljajo tako, da se vse bolj zamejuje svobodo izražanja, svobodo združevanja um, in pol glasovanja pač nima več, kaj je pomena, ne. Tukaj bo še napisem ensko oslova je, da resursov ni toliko, kako ljudi In strašna ljudi. se da tam 20, 30, To je nekaj da po neko nekaj tudi se zareja. Stojenje 70... V resnici je še zgodovina, da jih še viš ne veš, sto tisoč ljudi. Ne bomo šli še v 6,7 milijonov, to je realnost, ki ni še mogoče reči. Mislim, trenutna realnost je še vedno ta, da ne, človeštvo, kot, kot se tam reče, živalska ali biološka vrsta ne, na planetu, mi še vedno proizvedemo več, kot potrebujemo. Ne, in proizvede se v bistvu tok hrane, da jo je veliko vrženo stran. Uh, vprašanje je redistribucija oziroma distribucija ne, hrane. Um, zdaj, mislim tako, tako da jaz mislim, da to ni realnost. Ne, to je neka e, ideja. Se je bulto, samo zreti, Ampak to pa nihče ne ve. Ne. Jaz mislim, in da v bistvu mislim biti prepričan v neko najhu, mislim, ali pa v, nek, v neko idejo, ki jo nekdo ponuja, ne, kot to se bo pa zagotovo zgodilo. Na, nihče ne ve, kaj se bo zgodilo, ne. Kdo je znovno povedati, ne vem, ne, konc konc, mislim, to vedno rečejo, padec berlinskega zidu ali pa, uh, ne vem, napad na dvojčka v Ameriki uh, leta 2001. zgodovina ni, mislim, ni še ni napisana in se oblikuje. Jaz mislim, da ta strah, mislim, O ti so govorili že, oziroma o tem, da bo zmanjkali hrane za ljudi, uh, mislim, da, ne vem, ne, pred deset leti vse, kakor lahko rečemo, ampak se je, razvil, razvile so se drugačne oblike gospodarstva, razvile so se druge industrije. Um, ne, mislim, ljudje smo dolg časa varjeli, da pijavke lahko pozdravijo. Ne. Um, nekateri še vedno varjamejo, da izganjanje hudiča bo vplivalo na to, koga ima nekdo rad ali pa v koga se je um, ne, Ampak pri nekih teh idejah, ki so bile del preteklosti, smo rekli, ok, to pač ni več del nas, ne, smo šli naprej. Uh, to niso ne vem, stvari, ki smo jih pripravljeni zagovarjati, ali uh, za katere smo pripravljeni del vd. Tako da ne, te nekako grožnje pred tem da kdo vse bo ne vem, meni se zdi, mislim, to ljudi že zdaj, recim, jisem, že zdaj odhaja ali pa gre, mislim, nihče nikoli, da ljudje ostanejo tam, kaj im je fajn. Vprašanje je, a bomo mi tukaj zdaj naredili, da nam bo fajn in se ne bo tega, da če bo še kdo prišel, da nam bo to vzel, ker zelo verjetno ne, bo prinesel še neki več, neki dodal, ne, um, Ali so to njegove izkušne ideje, kako lahko neki se uredi, ne vem, ne, drugačen način, kako se skuha golaš, uh, kako se zgradi hišo, ne, ne vem, v, v konc v Egiptu ali v Palestini, oziroma ne Palestini, zna, imajo ogromen izkušen, ne namakalnimi sistemi, ne To so stvari, ki nam bodo zelo prav prišle, če, ne, nas bodo zares zanimale, pa če se bo začelo uh, podnebje tukaj spreminjati tudi v to smer. Zkratka, ne, ne vem, jaz ne vidim in to je pa nekaj, ki um, v bistvu, filozof teda je troha omenil leta 2015, že takrat, ko um, so begonci začeli pa mislim tako v večem v Slovenijo, E, on je na to, da se je ekonomska logika, ki smo jo prej imeli s fiskalnim pravilom, ne, mi ne smemo porabati več, kot kar uh, proizvedemo, kljub temu, da se je govorilo o državi in družbi in ne o uh, posamezniku, uh, se je v bistvu prenesla tudi na razumevanje tega, da ljudje prihajajo ne. in je bila ta ideja o, ne, mi ne moramo sprejeti več uh, ljudi, kot pa pa na začetku so bile številke, ne vem, 10, 11, pa je bilo 30, pa smo prišli do 400, pa smo se sprašvali, da jih lahko vzamemo, ne vem, 100, um, pa nismo bili prepričani, da jih lahko, ne. Ampak on je rekel, da je to, ne, če ljudje pridejo, ustvarijo se nove potrebe, ustvarijo se nova gospodarska aktivnost, ustvarijo se nove rešitve, ustvarijo se nove storitve um, in ne, družba se razvija. Mislim, tako je, ne vem, Kaj so si mislili pred stotimi leti, koliko ljudi lahko živi v Ljubljani, v Mariboru, v Kopru. Ne? So se oni tudi počutili ogrožene strani ne vem, različnih ljudi, ki bodo upadali. Ampak dejstvo je, da so ne, vsa mesta v bistvu število pač narašča. Hkrati se pa tudi ja, manjša, neko kar hitro vidimo, da pridejo določene svoboščine, um, se v bistvu logika tudi. Um, ali pa sam možnost, da lahko odločaš o tem, um, kajtka ženska bo zanosila ali ne, oziroma pač par, a bo imel družino kak veliko, to vpliva potem tudi, da dejansko vse odločajo o tem, ne? da to Mislim, če bi si želela jih. Ampak kaj to pomeni upati si, ne? A, Ne, ne. E, ampak to recimo, no, to imajo pa um, v, v Palestini, ne, rečejo, da otrok vedno pride z denarenco. <laughs> to naj tako, mislim, pač malo schetimo, ampak mislim, ko ljudje so vedno najde način, ne, da se um, ne vem, otroke prežvi, da se najde načine, mislim, se to, ne vem, in to jaz mislim, da je res. Mislim, tukaj se potem pokaže, no, no pač je yeah, to no, <laughs> Mislim, jaz mislim, da dejstvo je tudi, da mi danes kot družba mogoče tudi za pogledati, koliko se je v zadnjih desetih, dvajsetih letih povečil, konc koncev, ne vem, bada sveta, ne vem, kako se to meri, ne, pač dejstvo je, da tudi to raste, in koliko kar, ne vem, jaz vem, to raste veliki trež, koliko raste število ljudi, ne, to pomeni, da se ustvarja neko bogastvo. zdaj, kakšno je, koliko je uporabno, lahko, mislim, kdo si lahko z njim kaj pomaga? No, ampak tukaj, ja, tukaj smo pa v nekaj drugih, ne, pač uh, stvareh izčrpavanja. In, ne vem, jaz tudi mislim, da se o okoljskih težavah, problemih se veliko govori, um, ne vem, verjetno se lahko najde tudi marsikočno rešitev, ne, mislim. Tako je mislim, da nikoli ni neč končano, dokler pač ne vem, nekoga ni več, pa polje pa nekdo drug pa se spet kaj nadaljuje ali kakorkole. Ampak mislim, rešitve, mislim, problemi nastajajo zato, se tudi najde rešitve. Ne. Um. <laughs> um, ja. <laughs> da je to 20 milijard koliko bi se da na rečeno za naslednjo praktično resursi mislim, da Hvala. Na vprašanju je na je tukaj in mladih, pa prej že to smer, od Friderika na vprašanju, s da je možda še malo koliko na to černo bilo logiko opravljivno. To je kot da se malo prober, so to pač teme, ki se lete za mladih, ki so to zelo pomembne. Ja, mislim, um sicer um, zdi se mi tudi, da, ja, vsekakor, mislim, ampak jaz mislim tako, da večina ljudi ve, ne, da svet ni črno-bel, pa da na pol vedno pride kdo, ki ima še neko drugačno izkušnjo ali pa um, mogoče malo drugač gleda na svet, uh, pa vidiš, da potem, okay, to ni, ne, ne vem temno-moder odtenk črne, ampak je violčan odtenk črne, ali kukorkoli, ali pa bolj proti sivini. Um, zdaj, vedajoč se tudi, mislim tako, jaz mislim, da ni se zabeti kompleksnosti po različnih odtenkov. Um, absolutni odgovori, ja, ne, mislim, tako, um, jih je, to, kar sem na začetku rekla, no, jaz mislim, da te neke totalne resnice um, absolutno jasne, črn, absolutno jasni rezi med enimi in drugimi, to, ne, mislim, to jaz nikjer nisem nikoli videla, no, da bi lahko rekli, to je ena kultura, kaj se začne pa druga, tako je že vem, desetletja in stoletja. Um, Vkrati se mi pa zdi tako, da nekaj, kar, um, mislim, zakaj mogoče ne, tudi imam nek optimizem, je, ne vem, pred kratkem sem se pogovarjala z enim vojaškim strategom, oziroma migranim ja, vojakom tudi iz Amerike, on je rekel, da gre pač, da prhaja sem do sprememb v načinu komunikacije ljudi in da vsekakor zdaj se nam dogaja precejšna sprememba z temi različnimi socialnimi omrežji um, in internetom, ampak kar jaz vidim pro mladih je neki, kar recimo ni pri meni. Oni so veliko bolj, ali pa vi ste, ne vem, uh, veliko bolj se mi zdi skeptični in tudi kritični do družbenih omrežij. Um, vem, se kdaj pogovarjam s kakšnimi osnovnošolci ali pa srednošolci, pa jim razlagam ali pa se kdaj pogovarjam o kakšnem članku, um, ki govori o vseh teh nevarnostih, ne, Facebooka, um, Twitterja in tega. In pa oni rečejo, da oni da tega tako ne opažajo, da tudi to kresno tega ne sledijo, ne, da majo da tudi ne verjamejo vse, kar je tam napisan. Jaz mislim, jaz, tako, jaz upam in verjamam, da um, ta dvom ne, in absolutna um, vera v neke preproste odgovore, ki se jih ponuja, um, tako da ljudje bodo znali to prebrati. Um, moja generacija, majsterajši, jaz mislim, da imamo več težav s tem, zaradi tega, ker v bistvu, v bistvu, sem šla v na šola še ni bilo zares mobiltela oziroma ja uh, pa v srednji šoli, ne, da smo jih nekako začeli uporabljati, pa to so bile šune, stare ragle ali kaj so bom um, in je in ni bilo takega načina komuniciranja, kot kar obstaja danes. Kaj da, ne, mi se v bistvu prilagajamo na to. Um, mislim, pa da, vem, mislim ljudje konč koncu vedno smo, ne, strmel k um, nekem odkrivanju novega, um, izboljšanju stvari, kot so. In danes je bil nek članek v uh, New York Timesu, ki sicer ga še nisem v celoti prebrala, ampak govori v... Um, zdaj, glede na ime, bi se človek mislu, da uh, kitajskemu priseljencu, znanstveniku v Ameriki, ki je popolnoma navdušen in fasciniran z pač celim naravnim svetom okol njega in potem proučuje oziroma če vidijo, mrtvo žabojo, prinesojo doma, doma v skrino. Na podlagi tega se danes robotika uporablja in ustvarja, ko gledajo, kako se ne vem, te razni plazilci in te stvari živali premikajo, Se na isti način se pol robote Skratka, mislim, In ne, on v bistvu, ko gleda svet, in imel tam potem um, svojega sina kot otroka in je tudi ugotovil, da, um, ko grejo sesalci uh, lulat, vsi lulajo približen isti čas. Ne, ne glede na to, a so otroc, ali so odrasli. Zakaj je to pomemben, ne vem. Ne? Ampak on sodeluje tudi, mislim, tako verjetno se pride pol do tega tekom članka, jo še sem spela prebrati vsega. Tako, ljudje, jaz mislim, da smo bitja, ki nas zanimajo stvari uh, in če se ne počutimo ogrožene in nismo v krču in zakrčeni, jaz uh, mislim, da lahko ustvarjamo ful lepe stvari in mislim tudi, da ne, tako, pač slejko preugotovimo, da neke stvari, ki so očitno napačne ali pa škodljive, um, jih pač se omaknemo stran od njih. Um, Je pa res, da se nam zdaj pač dogajajo družbeni procesi, v katerih se najbolj ne znajdemo, glede na to, kaj smo do zdaj um, izkušali. Tako da, v tem kontekstu, jaz mislim, da to so pač vedno odprta vprašanja, ki jih moramo skup um, odpirati in poskušati odgovoriti in predvsem um, ne se bodi tudi v bistvu boriti za odgovore, za katere jih mi vidimo, da so um, oziroma tako, ki temelijo na, jaz mislim, da pridemo na konc nazajno do enakopravnosti in spoštovanju um, so ljudi. Tako. Okay. Še več Hvala lepa, da ste prišli. Z ciklom bomo nadaljivali. Natančno, še ne morem povedati, kdo, edino lahko povem, da bo to v začetku decembra. Tema pa bo, poskušali bomo odkrivat družbene, ekonomske vzroke za te trende, o katerih smo danes govorili. Še enkrat hvala, Kristina. Hvala, Kristina.